A zilelor de ieri Taci Să nu-mi deștepți Tristețea amintirilor culcate În sicriurile albastre Ale zilelor de ieri Taci Să nu-mi deștepți în suflet Tragediile jucate În aplauzele mute Al întâiilor dureri Treci tăcut Ca beduinul Ce cu în isipul. Treci tăcut Ca cel ce-și pune mâinile încruciși pe piept și să nu mă chem pe nume, Să-mi deștepți din piatră chipul sfinxului, Și-ar să-mi spună că e timpul să-l deștept, Ocolește-mă cu groază, ca în stârf de om ucis, Nu de oameni, Ci de mâna neîntropatelor dorinți, Și pe piatra funerară, nu citi mult scris, De nebunul din cetatea, plină numai de cuminți, Ocolește-mă cu groază, Dar oprește-te deoparte, Să mă poți privi de-a întregul, Și să-mi spui ce vezi, Eu sunt Stropul vinului ce scade prin paharele de șarte și romanța nesfârșită, căci arcușele sau frânt.